Розкішний будинок, який зовсім не був схожий на в'язницю. Брендон обережно пробрався туди, де височила вежа, у якій, якщо він не помилявся, тримали мері. Не могло бути й мови про те, щоб спробувати потрапити всередину через вхід, що пильно охоронявся. Але з вежею майже на рівні з невеличким віконцем, за яким, як і раніше, пробувалося світло – межувала балюстрада даху. Якщо схилом даху він дістанеться до зубців вежі і зачепить за них петлі мотузяної драбини, то спустившись, опиниться якраз біля вікна. Чарльз Брендон мав сильне, треноване тіло. Усе, про що він молив Бога, це щоб звуки, що їх він видаватиме, не привернули нічию увагу. Йому поталанило – Гак за балюстраду вдалося закинути одразу. І хоча Грюкіт, що його з металеві гаки, сповзаючи по черепиці, аж поки міцно не засіли в різбленні балюстради, знову мусив його кров заледеніти. Та, схоже, все було спокійно. Схоже. Притиснувшись до темної стіни, він почув, як десь ляснуло віконце, почувся чоловічий голос, навіть блимнуло світло. Та певно тиша ночі, мряка і холод не викликали в охоронців ані найменшого бажання перевіряти, що сталося. І згодом віконце знову зачинилося. Брендон перевів подих, побачивши, як за вікнами верхнього поверху меготить світло, немо хтось віддаляється з лампою. Потім особняк знову занурився в суцільний морок, і Чарльз, Поплювавши на долоні та якомога сильніше посмикавши гак, почав підтягатися на руках, впираючись ногами у стіну. Поки він опинився на даху, йому стало душно руки його тремтіли від напруги, соглоби боліли. Брендон насило віддихався, сторожко кидаючи погляди на темне віконце мансарди неподалік, але вирішив далі не зволікати. Отже, він був біля самісінької башточки. Намагаючись ступати якнайлегше, Чарльз почав підніматися крутим схилом даху. Черепиця скреготіла під ногами, одна навіть поповзла вниз, але, на щастя, застрягла там, де схил даху стикався з візерунчастими гратами балюстради. Біля зубців вежі Брендон уже не бачив нічого, крім туману. Ні двору, ні шпилів міста – ні силуетів охоронців на зовнішній стіні. Усе ховала густа сірувата і мла, що навіть звуки робила нечутними. Брендон дякував небо за те, що послало йому таку ніч. Міцніше закріпивши за зубцями вежі петлі мотузяної драбини і прилаштувавши біля пояса моток мотузки з гаком, він повільно почав спускатися вниз, аж поки не опинився біля віконця. Однією рукою тримаючись за сходи, іншою – за ліплення, що прикрашало вікно, він наблизився до стіни настільки, що зміг спертися ногами на карниз, який проходив трохи нижче від вікна. Не найзручніше положення, але так Чарльз зміг трохи перепочити. Спочатку, побачивши, що віконце захищені ґратами, він навіть розгубився – та вже наступної миті полегшено перевів подих. Це були не грати в язниці, вмонтовані в стіну, а візерунчасті, і вони зачинялися зсередини на засу. Його навіть упідкинуло, коли він зрозумів це. Такої перешкоди, коли він майже досягнув мети, він би не пережив. Але тут Брендон почув звуки, що знову змусили кров заледеніти в жилах. Мері була не сама. Він виразно чув кілька приглушених голосів. Чарльз був такий вражений цим, що лише за кілька хвилин зрозумів, розмовляють англійською. Здивувавшись, він прислухався. Один з голосів явно належав Мері, а інший – Ганні Болейн. Мері говорила зовсім тихо, і він почув тільки кінець фрази. «Як же мені це назвати, якщо не зрадою? Голос не звучав чіткіше, навіть немов би з викликом. «Ви не повинні звинувачувати мене, міледі. Я зараз залежу не тільки від вас, але й від анголемів, від матері короля Франції, мадам Луїзи. І я можу нагадати її слова. У ваших нещастях ніхто не винен більше за вас саму». Брендон більше не прислухався до розмови. Він був у розпачі. Присутність у кімнаті з мелі сторонньої людини руйнувала всі його плани. Отже, крихітна Болейн – одна з тих, хто стежить за королевою. І все ж добре, що це вона, адже в Чарльза залишається остання надія. Болейни все-таки піддані Англії. Анна не зможе не зважати на це, а в нього з собою є ще й мішечок із грошима. Грошима, які він запропонує їй для початку, пообіцявши, що завгодно надалі, якщо вона їх не зрадить. І Брендон зважився. Він обережно постукав у віконце. Потім, коли в кімнаті запонувала тиша, постукав ще раз. Віконниця повільно відчинилася. Нарешті, при світлі свічки, Брендон побачив обличчя Анни. «Щастя ще, що вона одразу не покликала стражів», – подумав Брендон. І вже наступної миті простяг їй мішечок із золотом. «Одержиш втроє більше, якщо мовчатимеш». Анна стояла безмовно, відкриваючи й закриваючи рота. Нарешті видихнула. «Герцог Сафолк!» А рука вже тяглася до мішечка із золотом. Його мелодійне побрязкування допомогло остаточно отямитися. Анна навіть посміхнулася, ховаючи гроші в широкий рукав, і одразу злякано озирнулася. Брендон теж подивився вглиб кімнати і неподалік розглядів мері, котра напівлежала у кріслі. Виглядала вона якось дивно, нерухома, мов зламана механічна лялька, з якимось безмежно стомленим безбарним поглядом, з розсипаним по плечах заплутаним волоссям. Чорна сукня робила її худенькою, майже безтілесною. Нарешті королева встала, повільно наблизившись до нього. Але він не помітив ані подиву, ні радості на її обличчі. «Чарльз?» Ганна захвилювалася, озирнувшись на двері. «Це божевілля, мілорде!» «Знаю, тому будь розумницею і йди, вдавши, що збираєшся спати». Якийсь час маленька Фрейліна дивилася то на нього, то на Мері. Потім, присівши в реврансі і повільно заткуючи до дверей, вийшла. «Мері, швидше, заради Бога! Відчини грати! Я прийшов за тобою!» Його лякала її млява байдужість. У обличчі ні кровинки, очі сонні, порожні. «Навіщо, Чарльзе? Вони так уже все знають!» – і схлипнула – «Чого мені все це коштувало?» Луї кричала на мене, майже била. Потім сказала, що приведе Повитуху, щоб та зробила зі мною це. Це так жахливо. Я пручалася, як могла. Вони тримали мене, але я виривалася. Повитуха сказала, що нічого не робитиме, що боїться, якщо я не лежатиму спокійно. Вона тільки поріже мене. А ця ящірка. Вона наполягала і сказала, що радше нехай я помру що вб'є мене, але я не народжу від тебе».